tak jsme probrali něco. Dneska taky něco probereme. No, a To, co jsme neprobrali z druhé kapitoly, což není možné probrat za tak krátkou domu, třeba probereme někdy jindy. Hm? No a my víme, že moudrost právě spočívá v tom, že člověk pozná překážky a tím, že pozná překážky, taky pozná, jak je odstranit. Jestliže nepozná překážky, tak je nemůže odstranit. Ale aby poznal překážky, musí poznat opravdová, opravdové vlastnosti reality. Jinak ty překážky nepozná. Toto první kapitola, jak už jsme řekli, je o skutečných vlastnostech reality. No a druhá kapitola tedy o těch překážkách, co nás od těch skutečných vlastností reality vlastně odděluje. Proč se nacházíme ve stavu tápání. No a nacházíme se ve stavu tápání, protože máme překážky. Hm? No a ty jsme začali vysvětlovat. Hm? No a vysvětlili jsme, že v prvním verši pět druhů překážek, hm? těchto pět druhů překážek jsme dali dohromady, jakožto. Devět pout, a ty jsme vysvětlili. Hm? To je obsah druhého verše. Hm? Pamatujete si těch devět pout? Hm? Ty devět pout nepřichází od smyslu, nepřichází od objektu smyslu, ale přichází z vědomí samotného. Hm? Jak už jsme řekli, pouta znamená i ha, který spojují subjekt s objektem. A to, co spojuje subjekt s objektem, my chceme rozumět meditaci tak, že rozumíme sebe jakožto skutečný objekt, který se nemění. Myslím, proto sem. No a to, o čem eh, to já myslí, si představujeme jako něco skutečného, co trvá hm? a co má vlastní substanci. Hm? No a tím pádem naše vědomí se lepí hm? A to vědomí, které se lepí, z toho vlastně pochází naše realita. Hm? No a my musíme poznat, že tato realita je vlastně poblázněná. Hm? A to jenom poznáme, jestliže jasně rozumíme překážka. Hm? No a ty překážky jsme vysvětlili a ty vysvětlili jsme té, že. Vlastně soucno těch překážek je to, co nás trápí, což jsou kleša. No a ty kleša se dají schrnout jako devět pout. Devět pout, které nás vážou jak k subjektu, tak i k objektu. Protože jsme vážaní k subjektu, jsme vázaný k objektu. Protože jsme vázaný k objektu, jsme vázaný k subjektu. To je třeba poznat když nejsme vázaný k subjektu, nejsme vázaný k objektu, když jsme vázaní k objektu, nejsme vázaní k subjektu. Hm? To je závislé vznikání. A to, že jsme vázaní jak k subjektu, tak k objektu, jsme vysvětlili, protože máme chtivost, máme zlobu, máme píchu, máme nevědomost, máme eh, pomílené názory, eh, ulpíváme na rituálech, a na naší praxi máme, proto máme pochybnosti. No a tak máme žárlivost a máme chamtivost. Chceme něco chytit pro sebe. A to, že chceme něco chytit pro sebe, nám zabraňuje poznání že vlastně všechno, co vystává, vystává v celku. No a ty překážky a ty pouta, ty hm? což jsou další verše, stojí v cestě poznání toho, co je skutečně pozitivní. Hm? My si myslíme, že věci jsou pro nás opravdu důležité, pozitivní, ale to, co je pro nás skutečně důležité, skutečně pozitivní, to je naplnění, hm? naplnění v naší zkušenosti, naplnění v naší existenci. No a to bude možné, jestliže dále verš vysvětluje, jestliže my porozumíme deseti věcím. Hm? No, a potom další verše vysvětluje, co nám brání těmto deseti věcím, pozitivním věcím, které nám umožní jasně vidět, charakteristiky naší skutečnosti tak, jak jsou, hm? které jsou je, které, kterých deset věcí no a jaké překážky jsou, aby jsme těch deset věcí jasně poznali. Hm? tak já jsem na tom pracoval, abych to dal nějak do češtiny, což není lehký úkol, a dal tomu nějakou přijatelnou formu. Tak první věc, co musíme poznat a poznání něčeho, je tež spojeno s poznáním překážek, které nám k poznání toho, co potřebujeme, zabraňují. A to, co nejvíc potřebujeme v cestě poznání naší skutečnosti, to je deset věcí podle toho. A te, každá z těchto věcí má tři překážky, čili dohromady vlastně poznání deseti věcí a poznání třiceti překážek. Hm? No, první věc, kterou bychom měli poznat, je to, co, co, čemu se v sanskritu říká šuba, což není tak lehké přeložit. Šuba snad odpovídá tomu, čemu se říká kusala. Kusala je to, co je zdravé, co je krásné. Hm? Opravdová krása má co dělat se zdravím, co je dobré. To, co je dobré, to je zdravé, a to je krásné. Toto šuba má všechny tyto významy. No a co nám zabraňuje v tom, že... Eh, Nemůžeme poznat tak, jak je to, co je opravdu zdravé, co opravdu nám prospívá a co opravdu je krásné. Co nám v tom brání? První překážka je apra A yoga. Aprajoga znamená, že my nemáme úsilí, protože nechápeme, jak to zdravé, jak to krásné, jak to dobré potřebujeme. Proto nemáme úsilí. To je první věc. A my poznáme jedině to, co je krásné, co je zdravé. Hm? Když poznáme, jak co nás trápí, hm? je to tak? Když nepoznáme, co nás trápí, tak my nepoznáme to, co je krásné, to, co je zdravé. No A to, co nás trápí, to jsou právě ty pouta. Proto byly ty pouta vysvětleny. A protože ty pouta námi mávají, no tak, nemá, tak máme, nemáme úsilí. Nemáme úsilí jednat, žít. Praktikovat v tom, co je krásné, co je zdravé, co nám prospívá, co prospívá bytostem. No a tak skutečná krása zůstává pro nás zakrytá. No a důsledkem toho, co se děje, Ana, já tajné a yoga. He, že my he, dáváme úsilí, ale usi, to úsilí, které my he, vydáváme, není na místě. To nám nepomůže he, k tomu, aby jsme skutečně poznali to, co je zdravé, to, co je krásné, co to nám opravdu prospívá. To znamená, že my... Vydáváme úsilí, velké úsilí, ale úsilí není na místě. Hm? To je druhá překážka k poznání skutečné krásy, skutečného dobra. Hm? No a další. Přikážka je, já jsem přeložil ze sanskritu. to je nenechávat vystávat to, co je příhodné ke správné kontemplaci. Hm? Protože neznáme to, co je krásné, neznáme co co je zdravé, neznáme to, co nám opravdu svědčí. Proto nenecháváme, nenecháváme v mysli vystávat ty věci, které vedou ke správné kontemplaci. Co je správná kontemplace? Jak skutečně můžeme zůstat v tom zdravém, v tom krásném a najít naplnění? Hm? Tak to je první věc, protože máme pouta, tak nemáme poznání krásy. A nemáme poznání krásy, protože tím, že nemáme, nebo tím, že nemáme poznání krásy, nemáme poznání toho, co opravdu je pro nás prospěšné, tím máme, nemáme úsilí. Když máme úsilí, tak není na místě a nenecháme vystávat v našem vědomí ty objekty, které vedou ke správné kontemplaci. Správná kontemplace vede k čemu? Ke konci strastí samozřejmě. No a teď, protože aby jsme pochopili, co je skutečně krásné, co je skutečně zdravé, potřebujeme body. Body znamená probuzení. Jestliže se neprobudíme, no tak nepoznáme to, co je skutečně krásné. No a co nám brání podle tohoto textu k tomu, aby máme zase tři, vždycky tři krásné věci, které máme poznat, aby jsme odstranili ty pouta, který nás lepí na subjekt a lepí na objekt. tak musíme první poznat to co, je, to, co je krásné, zdravé, příhodné. No a musíme poznat probuzení. Samozřejmě probuzení je proces. A proč nepoznáváme probuzení? Protože právě nenecháme vyvstávat to, co je krásné, to, co je zdravé, to, co je příhodné, proto nežijeme ve stavu probuzení. Tomu se říká Amanasikára, že nedáváme pozornost na to, co je krásné, zdravé, Příhodné. Manasikára je pozornost a manasikára nedáváme pozornost na to, co opravdu potřebujeme. Mluvili jsme o tom první v tradici yogáčara první musíme mít jasný koncept, no a pak musíme mít pozornost vůči tomu. aby jsme ten koncept, který máme, realizovat. To je body. Hm? Čili první musíme pochopit koncept, no pak můžeme pochopit realitu. Protože bez konceptu my realitu nepochopíme. No a jelikož e, nemáme správnou pozornost vůči tomu, co je krásné, co nám slouží a tak dále, tak e, nemáme, e, e, nemáme správnou kontemplaci. Hm? Nemáme kontemplaci, která nás vede k probuzení, k tomu, co je krásné, co, nám, co je zdravé, co je příhodné. No a tím, že nemáme tu takovou kontemplaci, no tak naše sambara, co znamená sambara, aby jsme dosáhli stav naplnění, potřebujeme na to mít. Tak, jako aby jsme vylezli nahoru, potřebujeme mít e, e, stán a tak dále. <laughs> Jak se to může? Výbava. Hm? Sambara znamená výbava, equipment. Hm? Potřebujeme výbavu. Aby jsme dosáhli stav naplnění, potřebujeme na to mít výbavu. Hm? No a jelikož e, nedáváme pozor na to, co by, na co bychom pozor dávat měli a nekontemplujeme o tom, na co bychom kontemplovat měli, no tak nám naše výzbroj k tomu, aby jsme dosáhli stav probuzení, nestačí. Hm? Máme smůlu. Hm? No a to je druhá věc, co musíme poznat. A třetí věc, co musíme poznat, jestliže studujeme cestu Bodhisattva a tento traktát zdůrazňuje cestu Bodhisattva, aby jsme mohli vůbec pochopit cestu bodhisatví a vydat se na cestu k perfektnímu stavu budovství, k perfektnímu naplnění, hm? k stavu identity s takovostí, hm? co musíme se naučit. přijmout samsáru, přijetí samsáry, tomu se říká samádana A prijetí samsáry znamená co? To je třeba poznat. Prijetí samsáry znamená bodičita. Jestliže tomu nerozumíme, tak nerozumíme, co je bodičita. Bodičita znamená prijetí samsáry. Hm? Samádana. My přijímáme utrpení bytosti. Přijímáme své utrpení a přijímáme utrpení bytostí. Nejenom své, ale i všech bytostí Z jako své. Hm? To je bodičita. V buddhistické tradici máme dva systémy vystávání bodičity. Znáte? Hm? Ašanka, Ašanka tradice. Maitreya a Shantideva. Hm? Systém Maitreji je kontemplovat všechny bytosti jako své matky. Hm? V našich částech světa je to trochu problematické. Plno lidí má komplexy, <laughs> nenávidí svou vlastní matku. <laughs> Potkali jste takové případy? Obzvláště Zuzanka pracuje s nemocnými dětmi. Hm? Tohle, to všechno jsou běžné jevy. Je to tak? Hm? No, ale matka nám dává život a my, jestli ne, Milujeme život, no tak máme problém. Hm? No, tak to je první věc. Hm? Tomu se říká vadcia <laughs> vidět všechny bytosti jako tele. Hm? V Indii to nejkrásně kráva je symbol Nenásilí a krásy, hm? tak se učíme vidět všechny bytosti jako matky a mít k ním stejný vztah jako k teleti. V hm? Indii tele je a kráva tradičně je část rodiny. Hm? Když jdete, teď už Indie se mění, ale. Já jsem ještě zažil trochu něco z Indie, ze staré Indie. Když kráva rodí, tak je celá rodina u toho. Pak když první vždycky nechají se napít až do syta, pak teprve dojí to krávu. No to je mléko lásky, co mi pijeme, to je mléko nenávisti. <laughs> ale co můžeme dělat? Tak to je. Hmm? Takovou poznámku, že ty lidi kteří nemají tu svou matku, tady to nenavídě, on oni jako krávu, ale oni to myslí ináč, asi. <laughs> Dobrý myš, ale má dobré nápady. <laughs> tak to se doplňujeme. <laughs> No a u nás taky máme, vole, vole, kamarádne. To... Je to tak? Hm? Na, na Slovensku se ani nechýká vole, vole. Ne? To je jenom česká blbost. Ale u nás se často půjíva kráva. kráva. Aj, tě, aj těla. těla. Keď je někdo nahlúplý, mě tak mama byla, že těla. Zase v pražské češtině za každým slovem vole vole, to tím, bez toho se to neobejde. A větěla, jako tak jenom dál, jinak tady začnám <laughs> diskuzi o vole vole. <laughs> No a teď eh, druhá, druhý systém bodičity je podle Shantidevi, bodičary avatára. Hm? To máme taky překlad, to jsem kdysi dávno přeložil. Hm? Viděla jste? Máme to doma. <laughs> no a podle bodičary avatára, eh, jak Necháváme vystat, že se vyměníme za druhé. Na hm? ty dva systémy se samozřejmě doplňují, to není žádná. No ale ten systém. Vidět všechny bytosti jako matku a mít k ním vztah jako k teletí, a to je vlastně ta tradice majtry. No a k přijetí samsáhy, tedy k vyvstání bodičity, co nám brání? Zase tři věci. Za prvé, že nemáme Gotra. Víte, co je to Gotra? Vznešený hmm? přítel. Vznešený přítel? Ne, to taky přichází, ale a jako druhý. Gotra znamená, že nepatříme do rodiny hmm? buď v buddhismu, buď v eh, nebo Budhu pro sebe, anebo. Eh, Body hm? Gotra to je, znamená doslova klan. Hm? Můžeme se zpít. Uh -huh. Znamená to něco jako útočiště? Ne, to znamená, to znamená, že máme semena semena vědomí. Hm? který nás jasně nasměruje hm, někam, do nějaké rodiny v buddhismu. Aby jsme dosáhli probuzení, musíme buď patřit do rodiny žáků, nebo do rodiny budhů pro sebe, nebo do rodiny bodhisatů. Hm? Protože máme semena ty praxe dlouhodobí. Teď máme dvě, to je tež vysvětlený v Asanga, Yogačara, Bumishastra a tak dále, jsou dva druhy gotry. Na základě a Adimoksha, že máme vzeti, dali jsme slib bodhisatvy, já nevysvobodím sebe, vysvobodím všechny bytosti, nezbavím se jen svých nečistot, ale zbavím se v nečistot bytosti a tak dále. Hm? Ale máme jenom předsevzetí. To se volá Aspiruja bodičita. Aspiration bodičita. Hm? No ale když máme Aspiration bodičita, to neznamená, že se staneme Bodhi ještě. Když přijdou překážky. v komentáři Nagarjunik Pragya paramita Sutra je známý příběh o Šariputravi. Katkazna. zná? Chceš poslyšet? slyšet. Jsem <laughs> tak ať máme nějakou srandu, hěkneme zase příběh. Hm? Šariputra samozřejmě měl s budhou úzký vztah, ne jenom v jeho posledním životě, ale v mnohých předešlých životech, hm? praktikovali spolu. A Shariputra Putra nechal před nesčetnými eony nechal vyvstat bodyčita. Hm? A chtěl se stát plně probuzeným budhou. To znamená, chtěl se stát dharmakájem. Hm? No a praktikoval úsilovně. No a když praktikoval úsilovně, to znáte tež z rozprav budových. To, ta asána, trůn Indry, bude teplý, když někdo úsilovně praktikuje, no tak Indra ho jde vyzkoušet. Protože se bojí, že ho, když praktikuje, tak úsilovně, že ho vystřídá. <laughs> no a tak si vezme na sebe oděv. Indra se může podle situace se může přeměnit v jakoukoliv bytost. Indra má neskutečnou sílu. No a tak, stejně tak jako v mnohých jiných, Jataka Indra přijde vyzkoušet starýho Šariputru, hm? jestli to opravdu myslí vážně s tou praxí. Hm? Tak si vezme, se prevleče za starého Brahmana, přijde k Šariputru a řekne, eh, ty Šramana, ty to můžeš mi dát oko? Na protože má svý bod musí dát, co na něm požaduje, tak si vydloubne oko a podá to tomu starému Brahmanovi. A se, se, s tím, že dělá čin pro své perfektní probuzení. Ten Brahman se na to podívá, prohlídne si to mnohokrát, pak na to plivne. Já jsem nechtěl to pravý, já jsem chtěl to levý, ty hlupáku. Sary Putra, přes to jeho krásné srdce, přes to jeho toleranci, si říká, ty bytosti na tomhle světě jsou zlí a jsou, nemají schopnost soucitu. Já radši skončím s touto Savsáhou. Hm? No a tak se narodí jako Šávi Putra, a jelikož má za sebou tak dlouhou praxi, hm? no tak se stane tím nejpřednějším žákem Budhy. Hm? Ale co ho zajímá, je skončit s tím letím tělem. A mít pokoj. Nechce znova přijít. To není lehké praktikovat samáda na přijetí samsáry. Když pak přijde zkouška, tak jsme vedli jak ta jedle. A Šáry Putra to nebyl obyčejný praktikant. Tak dobrý, tak zase jeden dál. A potom, jak říká Zuzanka, druhá, první je, že nemáme Gotru, že nejsme ještě absolutně jasně nasměrovaní. Když máme Gotru, to znamená, že už se nemůžeme odvrátit. Ale většina z, más, z nás má jenom Adimukty Gotru. gotru z... Z, z, ků, rozhodnutí, hm? ale ještě ne gotru realizovanou. Hm? No a další je Kaliána Mitra. Kaliána Mitra znamená vznešený přítel. Hm? Ale to je to, že nemáme toho vznešeného přítele. Či ta prekážka? Hm? To je překážka, že, hm? že nemáme přítele k ničemu. Nemáme, že nám chybí hm? Doslova, že nám chybí chybí nám kaliána mitra. Kaliána mitra znamená ten přítele, který nás učí to, co je kaliána. Kaliána znamená to, co je skutečně dobré. Hm? No a to je to, co je skutečně dobré, je samozřejmě naplnění. Konec strasti. No a jelikož nemáme ani Gotra, ani Kaliána Mitra, no tak co máme? Naše vědomí nemá, je není je, je vyčerpané. Hm? Rychle se vyčerpá. Hm? Je překážka. jsme vedli, jak ta jedle. protože hm? nemáme gotru, nemáme Taliana mitra. Když přijdou problémy, tak. Mysl nemá sílu. No a kde je bodičita? Kde je probuzená mysl? Tak to je třetí věc, kterou nutně potřebujeme. A čtvrtá věc samozřejmě je moudrost. Hmm? No a proč nemáme moudrost? Hmm? No to je dobrá otázka. Hmm? tak podle našeho traktátu nemáme moudrost, protože jsme odloučení od čemu se říká pratipaty. Od správné praxe k dosažení budovství. Tato správná praxe nám chybí. Hm? Bez správné praxe nemůžeme mít moudrost. Další je, že máme společenství. S, s, nebo spolužití, to je možná ještě lepší překlad, že máme spolužití s těmi, který nemají o praxi prostě zájem. Hm? To je překážka? No, to je překážka v moudrosti. No a e, jsme Tež máme, žijeme s těmi, kteří nemají sp, sp, sp, správný názor a ani nemají o správný názor e, e, zájem. Hm? Když tohle člověk slyší, tak by se měl stát měšem, co? Mm. <laughs> Překládá se to v angličtině jako bad friends, jako v 30. sivých praxi Bodhisattva? Pápa, pápa Mitra, to je ono, pápa Mitra. Máš Kaliána Mitra, hm? mm -hmm. což je vznešený přítel a pápa Mitra, to je zlý přítel hm? doslova. v 30. sivých praxi Bodhisattva se spomínají zlí přátelia a občas se to vykládá jako vlastní klešák. Že to nemusí být bytosti, ale že to může být vlastně naše návyky? Tak to ne? je interpretace. Okay. Ale tady se nejedná tolik o návyky, tady se jedná vyloženě o bytosti. E, o bytosti. Samozřejmě my můžeme, když žijeme, my se nemůžeme vyhnout zlým bytostem. Ale když s nima bydlíme, tak pak ta... Moudrost toho někoho, kdo ještě už ještě vyvinutou moudrost nemá, tak ta nemůže přijít k jasnému výrazu. Ano, už pre pokročilov to právě zlá je... To je zase něco vás... jiného. Ah, okay. tady, tady se bavíme o tom, o těch, co nám pomáhá k tomu, Pochopit hm? ty ha, hm? to je, že nechápeme krásu, nechápeme probuzení, nechápeme přijetí samsáry, nechápeme moudrost. Hm? Jestliže jsme moudrý, tak eh, se straníme lidí, kteří eh, nám překáží v cestě. neže hledáme. Buda taky nehledá lidi, kteří mu překáží cestě. No ale když je potkal, tak se učil z toho. To je ten rozdíl. Ale ne, že by hledal. Žádný bodysvatová nehledá lidi, který mu překáží v cestě. To by byl hloupý. To by byl hloupý. Je to tak? Hm? Podle čeho to může usudit? Že k tomu neprefářá? To je, že jsi můžu dobře, že ty jsi zlý, Nedělej to příliš složité. To jsou prostě jednoduché věci. Jestliže chceme být moudrý, my jsme, potkáváme zlé lidi, ale nebydlíme s nima a nehledáme spolužití s nima. Jestli to děláme, tak to je blbost. Je to jednoduché. K že Někdo tě tělá na dobré chodničky a obypomuješ si to tak, víš. Mě. Co potřebujeme dále je stav bez pomatení. Hm? To je můj překlad ze sanskrytu. Já nevím, jak to přeložil do angličtiny, ale to je asi nejlepší. No a co, co nám eh, nedovoluje býti ve stavu bez pomateň, aby jsme, nebo bez hm, myšlenkového chaosu? Hm, co nám v tom vadí? za prvé a to je důležité slovo vůbec v buddhistické tradici je, že máme hrubost hrubost překládá daustuliam daustuliam je opak toho, čemu se říká prašrabdy prašrabdy jsme přeložili jako jasnost a uvolnění jako lehkost, jako schopnost se adoptovat na, na situaci. Opak toho je hrubost, což je vlastně nesenzivita, nesenzivit, nesen. Necitlivost. Necitlivost. No a jelikož máme hrubost, studiam, v budistické literatuře daušturiam hrubost, je tež synonym pro kléša a pro prevrácený názory a pro veškeré věci, které nás dělají necitlivými. Takže, aby jsme poznali, co je stav bez pomatenosti, musíme poznat hrubost. A že hrubost je překážka. A jestliže jsme hrubí, přestože si myslíme, že něco víme, že něčemu rozumíme, vlastně je to jenom hrubost. No a to je založený na čem? To je založený na tom, co jsme vysvětlili na vypalása. Že máme prevrácené představy o skutečnosti naší zkušenosti ve světě. Hm? Že vidíme blaho v tom, co nám blaho nepri, ne, vlastně nepřináší. Hm? A vidíme já tam, kde žádný já není. Hm? Čili hrubost a prevrácené názory, vnímání a rozlišování, to je jeden proces. Jelikož máme hrubost, máme převrácené názory, prevrácené vnímání, prevrácené rozlišování, no a tím pádem máme kleša, máme trapení. Máme strasti, máme strachy, máme nejistoty, hm? máme agresi. Hm? Je to tak? No a tím pádem, že máme hrubost a máme. Převrácení v názorech, v vnímání, v rozlišování, no tak to všechno nás vede ke všem posklenění vědomí. No a tím pádem naše, naše předpoklady k k svobodě, hm? k vimukty, k probuzení hm? nemůžou dozrát. Hm? Protože žijeme ve stavu spomatenosti a neznáme stav bezpomatenosti. Hm? Další, když se to je můj překlad ze Sanskritu, já nevím, jak on, už si nepamatuju, jak on to přeložil, Ale dá se to přeložit jako schopnost být veden. Hm? Nemáme schopnost být veden. Protože máme tu hrubost a prevácené. Převrácené vnímání, hmm, převrácené názory, převrácené myšlení, no tak nemáme schopnost být veden. My potkáváme Kaliána Mitra, potkáváme vznešené osoby, ale nemáme schopnost být veden. Protože máme překážku v našem charakteru. Jo? To se dá tak tež vlastně v komentáři se to dá takhle přeložit. A to je proto, že hrubost se stává naší přirozeností. Hm? Jestliže hrubost se stává naší přirozeností, my nemáme schopnost být veden. Hm? No a tak, bohužel, nemůžeme mít jasno. Hm? No, a tím pádem, co se stane, že naše hrubost bude spontánní? To jsou ty překážky v charakteru. Spontánní hrubost. No, a jelikož máme spontánní hrubost, Samozřejmě máme lenost a nedbalost. Hm? To jsou ty tři překážky, které nám zabraňují učit se schopnost být veden. Hm? Veden k čemu? Ke konci utopení. Další věc, schopnost mít veden, další věc, co nezbytně potřebujeme, je stav prostý strachu. Hm? A proč nemáme stav prostý strachu nebo málo strachu? Protože jsme pripoutáni k existenci a to je na základě těch předešlých překážek. Jsme pripoutáni k smyslovým požitkům a naše mysl je letargická, nemá energii. tak z nás žádný hrdinové nebudou. A aby jsme se probudili, aby jsme se zbavili utrpení, musíme být hrdiny. A to není lehké. Je to tak, Zuzanu? Nemožné. <laughs> no a teď... Ještě další, co nám chybí, aby jsme se zbavili pout, to je štědrost. A my nemáme štědrost, protože nemáme víru. Nemáme víru, protože nemáme víru, máme co? Nerozhodnost. Hm? Víra přináší jasnost a rozhodnost. Nemáme víru, no tak nemáme rozhodnost. Hm? No a jelikož nemáme víru a nemáme nerozhodnost, pak co je zajímavé, to mám obzvláště rád tady to, že vlastně naše myšlení celé nemůže proniknout klam slov. Všechno se kolem nás točí v, kolem slov a nepronikneme žádnou realitu. No a tím pádem postrádáme schopnost ve svobodě činit dobro, hm? protože máme neúctu k darmě, vážíme si, vážíme si osobního zisku A ne všech bytostí. No a tím pádem nemáme soucit. No a tak se těžko pout zbavujeme. No a to by mělo být všecko pro dnešek, aby příliš mnoho informací vede k čemu. Hm? Katko, jak to vidím. Máme něco originálního zase, průjem a, a zácpa, to už, to už jsme probrali mnohokrát. Příliš mnoho informací vede k čemu? Jsou velké hlavy. <laughs> Dobrý. Tak my nechceme velkou hlavu, ale taky nechce malou hlavu. Tak skončíme. Tady už máme osm hodin, ne, nepodem na další verš, na další verš možná proberem příště, jo? Dobrý? Zuzana má radost? Ne. My <laughs> <laughs> máme ani jednu dobrodě, to máme všechny plékažky. <laughs> Ale tak když to vidíš, tak to je moudrost. Když to nevidíš, no tak žádná moudrost není. Právě moudrost přichází z Ne, my nejsme buddhové. Většina z nás ani nevěří, že je možný se stát buddhou. To je ten problém. Máte mohl bych se zeptat, proč je, že naště k slov? Co to znamená, že to utreště tak Počkej. Se, to, si to to si to. To si to. splet. To si to, splet, to, si to splet. To, že štědrost. Protože máme nevíru, protože máme nerozhodnost, tak zůstáváme u slov a ne, neznáme význam. To plno lidí studuje budismus, aby kritizovalo budismus. Je to tak? Hmm. Hmm. Ano. Další Mám dvě také otázky. Včera který jste vzpomínali sedím druhou píchy. To je v, v kterém textě? No, to je v Abidarmě. V hm? Abidarmě. Uh -huh. Existuje český překlad abidarmi? To je, asi ne. To, to asi není, ale můžeš to najít ve všech abidarma komentách abidarma, abidarma koša. Hm? to studují hodně v Tipeťu. Hm? Abidarma koša to má. Hm? A ještě když jste tu senzitivitu, že se rozvíja vlastně u praktizujících určitá senzitivita, keď se dostává k jemnějšímu dýchu a jemnějším energiám v těle. Jak rozlišit senzitivitu mezi precitlivostí a? Precitlivost je to, co vede k pošpinění vědom. Citlivost je to, co zbavuje. Čo je chrání vlastně teď samozřejmě? Jestliže nemáme citlivost, no tak my vůbec nemůžeme mít ani víru. Víra je prosvícení. Prosvícení je citlivost. Povedzme poznám, v rodině mám praktizujíců. Co? V rodině mám praktizující goenkovej tradici, a jak to nazvat tradici jeho, <laughs> ale praktizuje vlastně ty jeho vypasanaryty a vlastně dochází k něj vlastně k jemnějšímu pocitů, jemnějších energií těla, ale vlastně vící veci si i vadí, vící je prekáře, zvuky. Tak to nepochopil, nepochopil, zatím... <hý> Musí hál praktikovat víc patána. To je, co se stává začáteční. když medituje, no tak ty překážky, co měl, budou ještě horší. To se stává běžně. Ale pak, jestli u toho zůstane, no tak pak začne pomalu pronikat ty překážky. To je úplně běžná věc. Proč? Protože nemá jasnou představu o té meditaci. No a tady to ty přesně vysvětluje, že má privrácené představy. Je to tak, že chce dosáhnout něco pro sebe, něco uchytit, hm? protože má problémy. Hm? Proto přitlivěl. Hm? Když nemáš problémy, žádnou přitlivěl nemůžeš mít. Hm? tak máš citlivost, protože smysly se otevřou. Když se smysly otevřou správně, tak to je předpoklad probuzení. Když si je držíš a chceš je chňapat, tak to bude přecitlivěnost. To problém je to chňapaně. No to, to že se ji otvára... No to no ví, že no. pokud nemedituje, no tak ne, nechápe, že mu to škodí. Prvně mu to musí škodit, pak pochopí, že mu to škodí. Hm? No a pak se změní. No to je... Pokud není neurotik. No. <laughs> Děkujeme. Děkujeme. Tak jo, tak eh, nějakou srandu jsme měli, pomalu to končí, tak doufám, že jsme si něco naučili, no a teď máme diskusi, jak to vidí Katka, hm, něco jsme se naučili, k něčemu to bylo dobrý tady, tři dny. Se poznáme pár rokov, ale že až teraz mi to tak nějak začíná docházet. Mám pocit, že jsem úplně na začátku. A že mám včerou Tak vám velmi děkuji, že jste ma posadili na zadok. To je ta krása být na začátku. To že si uvědomujeme tu velikost toho. Jsme a máme vděčnost. Představ si, jaký ohromné bytosti tohle to dali dohromady. Pak máme vděčnost a z toho přichází všechno dobré. Když nemáme vděčnost, no to je hrůza na, na zemi. To je ve všem. No. Děkuji za vaši trpělivost s námi. Mm. <laughs> že, že máte chodit na Slovensko <laughs> takovou diálku. <laughs> Slovensko je krásná země. Mm. Čechy také jsou špatný, ale je to jiný. Mm. Mm. A kromě mě to já rád cestuju, cestování je. Taky sranda. Je to tak? Člověk, když cestuje, tak má pocit jistý nevázanosti. Hm? Jakmile furt je na jednom místě, tak má pocit jistý vázanosti. Hm? Je to tak? Určitě no. Jak se připaná jako když jako slepice na vejcích? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jak to vidí? Zuzanka tady hm? a okay. I, Igor. Hm? Uh, vy jste vzpomínal někdy, asi v minulém tweet, že Bodysa má radost, alebo že vydrží to samsaru, kvůli tomu, že má radost o šamaty. Hm? To je pravda. Samata ša, ša, je důležitá <laughs> věc. Hm? No, to je, to není ode mě, to je z, z, z, od Asangy. Hm? yoga čára části. Radost obyčejnýho člověka je ve smyslových požitcích. Radost arahata je z niruány. Radost bodhisattva je ze šamaty. Hm? Proto ty techniky meditace vlastně v v tradici, obzáště tantrické tradici, to je všecko šamata. Ale ty principy šamaty jsou jinak chápané, ne jako diana, ale jako stav vědomí, který je rovnou neprožený. V tom stavu ty medituješ na ty mantry, na ty jantry, na na tu nejabsolutní realitu Dzogčen, Zen. To ne, že ten, ta Diana samozřejmě pomáhá, ale ty Diana pomáhá, protože v diáně nemáš myšlení, no ale pak ty se obrátíš na vědomí samotný, který je bez a to je vlastně to položení rovnoměrně. Proto to vysvětlení šamat je trochu jiný. Ne. Stejně ne. diánu my můžeme poznat samozřejmě, my můžeme mít jistou zkušenost, ale ovládnutí diány, je věc mnohých, mnohých životů, aby jako v případě budhy padaly stromy kolem nás a nic bychom neslyšeli. No, no to bychom museli strávit pár životů věsky. <laughs> to není v našich, ale to neznamená, že my nemůžeme dojít k probuzení, můžeme. No ale nebude to, nebude to, nebude to stejný pobuzení po jako Buddha. Proto další Buddha je Maitreya. <laughs> Buddha je jednou za desítky, stovky, tisíců let. <laughs> Jak to vidíme? Mě by ještě představně že ty dvě tradície, vlastně Ashanga Maitreya a Nagarjuna Shantideva, proč jsou dvě? Prečo, prečo se to rozděluje? A další posledná otázka, Maitreya to je jako future Buddha v tom názve, alebo to je Maitreya bodhisattva Maitreya? Bodhisattva Maitreha, bodhisattva Maitreha bodhisattva. samozřejmě. No, bodhisattva Maitreya je križky Buddha. To je to samý. To, to byl student uh, Budhu Shakyamuniho? Nebyl byl. Maitreya byl ještě dál <laughs> musíš se prečíst. Maitreya Paripriča Sutra. Maitreya dal vzniknout bodičině mnoho, mnoho milionů let ještě před Shakyamuni Budhou. Ale Maitreya Budha praktikuje lásku, kdežto Sakya Muni praktikuje úsilí. Hm? Tak Maitreya v čínské tradici s takovýmhle popikem, <laughs> s usněvávou tváří, s, s, s takovýmhlema ušima, hm? protože on praktikuje neskutečnou schopnost Lásky ke všem. Otevření lásku. Proč jsou ti dve tradice? Prosím vás. Dá se to tak říct, ale tak. Každá tradice je založená na osobnostech. My vytváříme tradici. Žádný Buddha nebo. Osvobozená bytost nesystematizuje a nevytváří tradice. Hm? Osoby vytvářejí tradice a osoby poznamenávají ty tradice. Hm? Osvobozená bytost nikdy žádné systémy velký nevytváří. Hm? A mluví v různých ukazech. Hm? Jako nový zákon, hm. to jsou věci, které se těžko dají systematizovat. No, ale my potřebujeme systém. To je naše civilizace taky. Je to tak? Vidíme to stejně? co pak máme na srdci po videí. by zaujímala možná vaša osobná skúsenosť, možná ne, že keď člověk hladá a stále něčo novému príde z těch tradícií a z těch filozofických smerov, tak odkiaľ je, že kedy, že no dobré, už jsem dohládal a teraz... teraz Idem do toho a stačí mi to, čo mám teraz a nejdem si zavadat. Ještě další, ještě další tradici, ďalšie tradicii, ďalšie mysle, ďalšie zdraje. To je problém právě v dnešní době. Většina z nás je takhle. Hm? Člověk nakonec si musí vybrat jednu tradici a zůstat u ní, až něco realizuje. No pak to může efektivně srovnávat s jinýma tradicemi, no Ale pouhým v srovnávání s jinýma tradicema bez realizace, tak eh, žádná realizace z toho nebude. V jedné tradici člověk musí zůstat a jít do hloubky. V buddhismu tež. Hm? V jedné tradici, nebo v jedné metodě člověk musí uspět. Když uspěš v jedné metodě, je lehký uspět ostatních metodách. Ale nějakou metodu musíš mít, když nemá žádnou metodu, tak seš jednou na povrchu. Nikdy do hloubky se nedostane. Na to právě potřebujeme metodu, aby jsme se dostali do hloubky. Když chceš studovat Anapána, tak bys si měl přečíst všecku tu literaturu co, o tom, aby měl jasný přehled, co děláš, jak to děláš. No a pak když děláš průlom v meditaci na dech, pak je lehký se naučit všechno ostatní. No a to je stejný ve všech jiných disciplínách. Hm? A meditace na dech je nejpříhodnější, protože dech nás nikdy neopouští. Hmm? když začneš brbnout, vzpomeneš si na v případě, že si na něm hodně meditoval okamžitě jsem mysl uklidní hmm? nepotřebuješ hledat nikde proto Budha v, v v tom v rozprávách říká Anandovi, když se Lajci ptají, kde jsem, když medituju, co dělám, tak jim řekni, že medituji na dech. Proč? Protože to je nejlepší metoda, jak laici můžou získat vděrou pozornost. A dělá pozornost je základ moudrosti, základ koncentrace. Teď máme roztěkanou mysl, protože nemáme zvyk v dělí pozornosti. Je to tak? Jak to vidí? Tady, jak se vidíš? Aně, Anička. Anička, jak to vidí Anička? Dobrý. Dobrý. A <laughs> <laughs> no vládnu se dět celkom. Vládnu. <laughs> <laughs> Těžiště dobře no? zbožené, <Záži>. dobré. <laughs> Těžiště, ano. Závažení. Těžiště to. My všichni přejem Aničce, aby byla šťastná. Mm a zrodil se jej krásný potomek. Hm? A jak to vidí kdo? Nevidíme nic? Ale No. Nečká, no. <laughs> no. Bylo to pro mě pracné a viděl jsem asi, že to čeho původem. No, Měl mal také veľmi hrubé mesiace za sebou. A jsem se zabavil, že ako počas těch měsíců, že jako strácame vědomě, jako objavujem, jako strácam, ako mi je v tom vtipně, že ho strácam, ako jako objavujem. Až to bolo tolkokrát, že jsem si tak ústavlal v takom, v takom o, ťarbavom, ležernom a mám teď takovou takhle často sami pracuji sám, myslu, že se dozroste káma, často sami koncentruje a, a, Tak v tom a je jediná jediný lék je jistá kontinuita v praxi. Hmm. a na to potřebujeme mít jasnost je to tak co vlastně chceme a co je pro nás důležité pokud nemáme jasnost v tom, co je pro nás důležité, co chceme, no tak ta kontinuita tam nebude. A když tam nebude kontinuita, tak nebude zvyk. My, jako bytosti, jsme zvyky, nic jiného. A zvyky se nemění rychle, zvyky se mění pomalu. Čím víc meditujeme, tím si tu začínáme víc být vědomí. My nejsme nic jiného, než naše zvyky. Tím, že meditujeme, měníme ty zvyky. Když nemeditujeme, tak je měnit nebudeme. Meditace a vedí vedějí k schopnosti parodací minulého života. To je. Jedno, jo. Ale to je. Potřebuješ na to mít mistrovství v těch diánách. No to není tak lehký. No a Můžeš to spojit s vypasanou, protože minulé bytosti, minulé životy tež mají co dělat s vypasanou. Podle tradice Buddha došel k probuzení pod stromem probuzení, když meditoval na svý minulý životy a na to, jak my bytosti se rodíme podle naší karmy. Zase v Zenu je to trochu jinak vysvětlení, no ale to je tradiční vysvětlení. Čili ty nadpřirozené bytosti, nadpřivození schopnosti jsou důležité, No a ty jsou výsledkem mistrovství v Diáně. No ale Deva Data měl taky mistrovství v Diáně a <laughs> použil to k tomu, aby natropil tolik zla. Takže běžný praktikující asi nemá má ten prístup. <laughs> Může mít, tak se nauč vypasanou. Je v Burmě, tam, kde jsem se já učil. Nepotřebuješ nutně mít silnou Diánu, ale vypasanou, se může, jestliže pochopíš jasně podle Abidarmy současnou zkušenost, tak můžeš pak tu mapu toho pochopení ten vzorec přinášet na minulé zkušenosti. No a tím se dostáváš do minulých životů. No ale nebude to spolehlivý, protože pokud nejsi mistr v meditaci, tak budeš vždycky ovlivněn obrazy, které ti to je mysl výjaví. A ty obrazy těžko. My žijeme s fantazí. Ale dá se to. Když půjdeš do bulmy, do PAOK, hm, tak se to můžeš naučit vypasanou vidět, jak jsi byl v lůnu matky hm, a potom v minulém životě, jaká byla tvoje poslední myšlenka. Ale není to objektivní. Kolik hm, proto existují ti, co se to naučili. teď v Číně třeba vykládají lidem minulý životy <laughs> a dostávají za to dobrý dary a tak dále. No ale to je vlastně z velké části jejich fantazie a je to nehodný pro Biznes. Biznis. Co? Biznis. Bohužel lidi jsou takový. V burmě jsou mněši já jsem neviděl, ale slyšel jsem o tom, který jsou schopní vidět, mají to božský oko, jsou schopní vidět, co je za zdí. No a můžou vidět taky to číslo v loterii, který je zakrytý. <tějí významení> A přece máš to číslo za ty? Jsem tak jdou do obchodu a probíraj ty, až najdou to číslo, no a stanou se milionáři. Mm. <těk> tak tak jenom znaučtej. Ale potom se dobraždá, lebo nešťastný, nevíš? A je, nevíš s Zobníme se zítra. Mě zajímá, že princip pranajami je takový, že je těžko se to naučit, ještě na ten nejšší nastroj, ale to video, co je na vašem YouTube kanále. no to jedno. Ale že s tou meditáciu, čo teraz jsme robili, že ovládáme tých myslov a v prané ovládáme tých jako dýchanie. Takže či se to dá spojiť zase, že raz praktikujeme toto, potom toto, nebo se mi páči obidve. Jestli máme modrost, můžeme spojit všechno. Protože modrost nemáme a nerozumíme celku, tak musíme zůstat o jedné věci, hm? protože nerozumíme celku. Až budeš jednou probuzený, všechno vychází z celku. Pak máš pokoj. No ale teď jsi závislý na svý rozdělující mysli, no a to je protiklad. A ty pokud nemáš celek, tak se venku z toho protikladu nedostaneš, protože jedné instrukce je opak těch druhých instrukcí. Hm? a celek nevidíš, no tak problém. To, to je nevýhoda situace, kdy člověk nevidí do, do toho celku. Pak buď to je tak, nebo je to onak. Hm? Ale nemáme zkušenost toho, že to může být taky onak dohromady? Je to tak? Já ja, jsem ja to udělala tak, že se mluvili, že je hora, že každý se na tu horu pozra z jiné strany a stále vidět tu istou Takže je dobré jít a podívat každou stranu, že co tam vidíte. To je absolutně subjektiv. Ryba vidí vodu jiná, bozy vidí vodu jiná, my vidíme vodu jiná. Hm? co zase vidí vodu jinak. Hm? Proto musíme poznat celek. Pak můžeme poznat, co voda skutečně je. Hm? Dobrý, tak jdeme na recitaci. Hm? Dneska je poslední recitace, tak si zarecitujeme všechno, co tam máme. Hm? Začneme čím? Dá, dá, dáran, dáran, dáraný, dáraný. Dobrý. Dáraný. Tak jeden na dáraný. dáraný. nemusíme recitovat v češkině, to by bylo jenom popletení. He? Takže to velká část toho nemá absolutně žádný smysl. A nebo můžeme jako v čínštině na mohla, ta je na mohla, je poutovatý, to kola je, to poje, mohl za to poje. To je docela dobrý. Chcete se naučit? <laughs> hm? Chceš se naučit? Ne. Tak si to zapisu. Na mohla, ta notola je, na je to kola je, boží za to poje, může si to. Hm? Na magnetofon? Tak někdy jindy. To má taky svoje nevýhody, má to svoje výhody, když člověk recituje něco, co nemá absolutně smysl. Obzvláště, když se učíte tady zen nebo yoga smysl mysli je nesmysl. <laughs> Když to poznáš, tak začíná dávat mysl smysl, ale pokud to nepoznáš, no tak smysl myslí, je nesmysl. Když ale poznáš mysl, no tak mysl začíná dávat smysl. <laughs> to je yoga <laughs> Tak jedem na to. Můžu si vzít trochu peněžky? Nebo něco? Číči bubu? Přišla recitovat. Uříct, <laughs> stačí, stačí. Nammuhulana ne počeknu chceme Sanskritu ne v <laughs> Namo Ratnatraya Namo Arya Avalokiteshvara ya, Bodhi Sattvaya Maha Sattvaya Maha O Sarva Bhayeshu Trana. Kara ya Namaskritya, nama imam Arya, avalo kite tava nila kanta namo hridayam avar taiyaam sarva artha sadanam shubam ajayam sarva Bhutanam, bava marga visudakam om tat yatha aloke aloke lokam mati atikrante he He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Rida Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru Dhuru, Vijayante Maha Vijayante Dhara, Dhara, dharendreswara Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi, Ehi, Lokeshvara Raga Visham Vinashvara Dvesha visham, vinaša, moha, chala, visham, vinaša, khulu, khulu, mala, khulu, khulu, mala, bulu, bare, padma, naba, sara, sara, siri, siri, suru, suru, bodhya, bodhya, bodhya, Maitreya Neelakanta Darsana Praharadaya, Swaha Mahasidaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya Swaha Neelakantaya Swaha Yuktaya Swaha Padmahastaya Swaha Shankashubdane Bodhanaya Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Swaha Vyagra Charma Nivásana, Sváha, Namo, Raknatraja, Ária, Avalo, Kitešvára, Om, Sidiantu, Mantra, Pádája, Sváha. No a teď můžeme recitovat jenom v Pálí Metasuta. Hm? Nemusíme v češtině. Radši skončíme o něco dřív, aby jsme se zítra některý z nás možná jedou do dalekých krajů. Je to tak? Tak, aby zítra bude qigong jako normálně. Je to tak? Po qigongu meditace, po meditaci snídaně, po snídaní Tady Roman bude eh, regulovat čas, jestli bude další meditace ještě. No a ti, kteří chtějí na osobní interview, tak teď to uděláme. Je někdo, kdo chce, má nějaký eh, důležitý prodiskutování praxe Tak jeden, no tak to potom uděláme, hm? tak, a budeme to dělat, na, jestli nebude pršet, tak na zahradě, a když bude pršet, tak tady na terase, ne? Mhm. Jo? A hodinu si ještě dohodneme, no, Tak po, po snídani. Hm? Ne, po Kdy končíme? Zítra nemusí být už? Zítra nebude karma končí a potom do 12. program, ještě ještě 3 hodiny. Do 12. program? Tak skončíme před 12. je Od O 12. je oběd, ne ob jednu, jo. Mhm. No, tak... V tom případě uděláme od od 11:00 do 12. jo? No, může být. To hodina stačí. Nikdo jiný nechce na? Možnu hmm. <laughs> <Sám je. laughs> Tak dobrý, tak tři, tak uděláme, každý má dejme tomu 20 minut půl hodinky, jo? Tak вот 10.30 do, do, do oběda. Jo? Interview, Když budou další ještě, které chtějí, tak najdeme čas. Hm? Já ja bych se těžal ale nie interview, ale jednu otázku chtěla spýtat, která zabere podle mě 5 minut. No, co za otázku? À, že když se člověk chce učit klasický jazyk, kde je veľa je přeložených do to. to tak pre všechny ne. Hmm, tak všecky ne každá tradice má své výhody jo? tibetská tradice buddhismus má tři matky první matka je Indie druhá matka je Čína třetí matka je Tibet no a Tibet to je pozdější buddhismus historicky jo? my nevíme přesně, no, ale historicky je to později, ten tatrický buddhismus je později, jestliže chceš se učit tantrickou tradici, no, tak tibetčina je na to nejlepší, protože je to samozřejmě živá tradice. Jsou realizovaní mistři v tom. Hm? Jestliže se chceš učit eh, mahajánovou abidarmu, eh, tak asi na to čínština je nejlepší. Že oni mají nejvíc ty. Sutra literatury a tak dále, a komentářů k Mahajánovým sutram, to je určitě nejvíc v čínštině. No a jestliže se chceš učit takzvaný raný buddhismus, my nevíme, ale tak jde. historicky možná, tak pak páli, to je živý, živá tradice. Tak každý jazyk má svý výhody. No a samozřejmě sanskrit je klíč k celé, jako klíč k naší kultuře je latina rečkinem, tak sanskrit je klíč k celý indické kultuře. No a ty originální věci jsou přeloženy ze sanskritu, jak do čínštiny, tak i do tibetčiny. tak musíš se vybrat, Vidíme to jasně? <laughs> tak jo, 10.30, jo. No a teď si zarecitujeme Karany Jametasuta. Karania Takusale meyan tan san tan padam nabisameche sakho juce su juce suvachu anatimani santu sakhoce suvavoce apak kichvoce salam gamuti santindri nipakoce apak gabo kule su anadugindo. NACHA damm samačare kenci jenje viju pare UPAVADEYUM Sukino ke mi SATTA hontu sukitakta je pa tasava tava ana vasesa. je majma rasaka anakadulla ditta va ye va aditta ye cheduve vasanti avidhuve bhuta va samvvesyva sabbe satta bhavantu skiddatta naparo param nikumbhete na atimanye teka tanchana kanchi Výrozná patičasná na anya manya sadukam vícají. Mata yataniyam buddham ayusa ekaputta manurakhe. aparimanam. Metancha sambalokasmin aparimanam udanna do caturyam ce asambadam vera sapad tan charan nisira etam satim adittaye brahman etam iha vidamahu detencha silawa silava dasanena sampanno. Káme suvine yagé dam, nahičá mnoga basi ya ponavé títí. A teď jsou v srdce. Tentokrát zase jenom v sanskritu. Namo... ne. ne, ne. <laughs> Om Namo Bhagavateyai Arya Prakriya Paramita Yai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambhiram Prakya Paramita Charyam Vyavalo Kayatisma Panchaskandastamsha Svabhava Shunyana Pashatisma Iha śāriputra rūpam šunyatā, šunyatā eva rūpam. Rūpam napritak šunyatā, šunyatā ya napritak rūpam. Yat rūpam sā šunyatā, ya šunyatā tat rūpam. Eva meva vedanā samskārā vijñādama. Iha śāriputra sarva dharma. Shunyata Lakshana anutpana nirudhamala avimala anuna aparipurna tasma Chariputra Shunyataya Narupam Navedana na Nasamskara na samjya na samskara na vigyāna na cakṣu śrutra grāna jīvā na rūpa na chakshu vijjana dhatur yava, na mano vijjana dhatur, na vidyana vidyakshayo yava, na jaramaranam na, jara, na samudaya nirodhamar gaha, na jnanam na praptir, na praptihi, bodhisattvasya pragyaparamita mashriptya viharadhi, a čita avarana, chita avarana nastituat. A trastot, nirvana i krantonishtá. Nirována sarvasambuddha Triadva v sarva sambudha, Prahja paramita anutara. Samiat sambudhin, abysambudha. Tasmář játově, Prahja paramita maha mantro, anutara mantro sama asama mantraha, sarva duka prasha mana saktam ami tetyatva pravy parmitayam ukto mantrah tatyatha gathe gathe par gathe parasam gathe bodhiswaha gathe gathe par gathe parasam gathe bodhiswaha gathe gathe par gathe parasam gathe Bodhisattva, hmm. a teď předání zásluh, podobu všech bitosti. Aka satta matha, deva naga mahidika punyantanga numoditwa chenmara kantuloka sasana. Aka satta matha, deva naga mahidika punyantanga numoditwa desana. Aka, satta, chabumata, deva, naga, mahidika, punyanta, ganumodittwa, chiramagakantu, tumamparo. Co tam Devo vasatukāle, devo vasatukāle, sasampati ho tu Pito bhavatuloko, raja bhavatudammi ko. Yen puti kungda pujiću, ho Ti je Nechce zásluhy této praxe dnešní a všech praxí, co děláme, rozprostou na všechny bytosti, aby, my, aby já společně s nimi dosáhl stav dokonalosti. to toho a teď požehnání, Nakhatta jakabutá nam Pápa Paritasanu Nivharana Paritas Anubhave Nehantute Samupadave Jaddu Nimitta Mava mangalancha yocha Jocha Amana Po Sakuna Sasadno Pápa Gahoa Dusupinam Makantam Buddha Yaddu Nimitta Mava mangalancha Yocha Amanapo Sakuna Papa Pápa Gahoa Du Supinam Makantam, Dama Anubhavene Vina Amanapo Sakuna sasadno papa Gahoa Du Supinam Makantam, Sanga Anubhavene